Але визначити їхнє ремесло, окрім, звичайно, чарівної половини людства, справа вельми складна. Усіх одразу одним поглядом і не охопиш. До того ж тітінового диму, як вечірнього туману над річкою. Далі третього ряду столів майже нічого не видно. Єбо якісь розпливчасті силуети, хиткі тіні. «За що?» почувся з боку жіночий голос. «За що?» Михасю, він мене обізвав. «Стулипельку шворко достала! Він, він обізвав мене! За що, Михасю?» Я обернувся за Рюмсена кудлайка в задовгій, за широкій коричневій ковтині шворка. А той лисий чоловік у піджачку поверх вицвіли, колись зі жовтої футболки і є Михась. Відпринісся через усе чоло аж до самісінької маківки фіолетовий шрам Борозенка. Видно, десь добряче дісталось цьому Михасю. Не скавчиш, ворко досадливо скривився, він без тебе вивертає». Він обізвав мене сукою, чуєш, за що? Йди до свого хрюкала, та й розпускай перед ним соплі. Я тобі не батюшка і не участковий. Згинь, звідси, а то через тебе ніхто замісів не сідає. Із диму спотикаючись і щедро розкидаючи в різнобіч матюча Виринув чоловіку в жокейській кепці і куцому забрьоханому плащі. Михасю, гукнув він, до тебе гик. Чорти носять. Я ждав, тебе ждав, лишив півстака новина. О, тютілька в тютільку гик. А тільки пішов рожитись куримом, оця сука вино випила. Ну не падло. А відки я знала, що то твоє, засичала шворка, думала, хтось не допив. Сам винен, лишив і пішов, приморожений. Ах, ти лахудра! Чоловік у плащі зірвався на ноги і замахнувся на шворку кулаком. Певно, вже на ранок пила б вона у пеклі гарячому смолу, якби не михась. Він напрочуд пружно підскочив і затулив собою розпатлану жінку. Тихіше тютілько, а то я зараз обох звірили чи що? Гривні домажиш? Голяк, стримуючи гнів, захрипів тютілька. Може, у Леона смикнув? Оце ж злоба завжди є, правда, я йому винен. Завжди попробую ще раз, а цю сучку про жіни, вона вже свою порцію випила. Я випив коньяк, дістав пачку сигарет, запальничку поклав на стіл, напроти сиділи дві, язик не повертається сказати жінки. Одна вже підстарковата, напудрена, далі нікуди. Та бузкового кольору щік ні під якою косметикою не сховаєш. Хіба під гуталіном. На голові у вівсяних куштрях Ніби чорт цілу ніч копійку шукав. Друга зовсім дівча, Коротка стрижка, бліде, заспане обличчя, Губа жаріє червоною помадою. Очі микуляють від стола до стола І ловлять мій погляд. Я влип, зараз вона підніметься. Дівчина справді встала і, посміхаючись, мов, до давнього знайомого, підійшла до мене. «Мужчина сам?» Вона сіла навпроти, млосно вигнулась і кинула хтивий погляд. Я мовчки втопився у її світля сірі очі, дівчинська витлумачила це по-своєму. «Може, мужчина хоче?» – і кивнула короткострижною головою у бік скверика. «Ні», – відказав я, – «мені і тут непогано». Вона одразу якось скисла і, покусуючи нижню губу, задумалась. «Налєж?»